دا هر قسم دا اسلامی کے د دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانے بازار شاہ تا خور خار ایسان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم الف لا عمیم ذالک الکتاب العریب فیہ دل المتقین الذین امینون بالغیب ویقیمون الصلاة ومن ما رزقناهم ینفقون والذین آمنوا بما انزل الیہ و ما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون اولئک علی هدایۃ ربھم و اولئک هم المفلحون سورۃ بقره نزول کے پس سورۃ انکبوت نا یاد المتففین نا تقریبا بار دن نزول سرا ہوا تیار ہے ان شپہ تا سورۃ دنا مخنا پید بار دو ترتیب سرا دویم صورت ته تا, تا پانی ما رو تورا گواری درسه کیا روخ تی پانی رو کرو قرآن اکل حسا بار دو نزول سرا غو اتیا یعنی شپک اتیا سورتون ها دنمخی نادی چیزنی پید بار دو ترتیب سرا دویم صورت ته اول صورت فاتحا پا دویم صورت بقرره پا دین صورت که سلور اصول بیانی او پاغی تنویر و ذاحت ادلہ ذکر کئی منگمکی اصول کی بیان کرو چه مقاسد ات دی اغا سلور تا منگ محمه ویلیو سوابق ویلیو اغا سلور تا منگ لواحق ویلیو اغا دی داگین ادو ذکر کئی ادو پتفری کئی اغرسلول مقاصد او کی چټولم بیا له مسلمان پی الله تعالی غليو یود الله یواله په خپل صفاتو کې توحید کی ور دوی اثبات تر رسالت یع الله انبیال مسلمان رالی گل به مخلوق تب بیان د اسلام د هدايت کو ادره ایمان بالکتب خدای اغه تب صحیفه او کتاب ورکو چې هغه بعد بعده مخلوق ته هدايت احکام او اصلورم ایمان بالاخره جنیدار دار بعد یو بلدار ده چاغه کې با محسن تا او ګناګار تا داغه د مطابق عمل جزا او سزا ورکوي دا اصلور مقاصد په دې صورت کې دورا غستیدی یو یوواله د الله توحید او پاګه اذله ذکر کوي او تفریعا اثبات قیامت هم کوي دویم مضمون دے اشتنوال د نبی علیہ السلام سره زمنن زکر کئی صداقت کتاب ندو مصرحان زکر کئی ادو پت افریقی بیا درم مضمون دے الجہاد جہاد فی سبیل اللہ زکر کئی دا مقاسد و سوابق و نا دویر آغستی دی انفاق ادویط افریقی یو تنظیم او ول آداب jihad چې کله شروع کی مزاو احکام بیانای داوی طریقې بیانای داغه د پاره قاعده بیانای او سر او سر تنظیم بیانای د مجاهدینو ادم انفاق انفاق کے آداب کئ هنو مقاصد مهمه او اما قاسد مهمہ اللواحق دا اتوارا ذکر کی واتوارو کے دا مقاسد سوابکونا دو مصرحن او دو پتفریان د دا لواحقونا دو مصرحن او دو پتفریان یعنی اگر اتوارا مقاسد پا صورت کی بیان دی دا صورت مقصد اثبات تا مقاسد دے هم بل ادله او د فی د قران دې اثبات طریقا یو دادا چې د دا مخالفین اعتراض رد کړي ا دېم دادا چې پاغه دلیل ذکر کړي د اثبات بعض وخت کې سره د خصم د مقابل دلیل رد کړي لیکن اثبات نه ذکر کړي وایي ستاره خبره غلطه ده ستا د غلته شو او ما د ثابته شو او کله کله و استستاده خبره غلته ده بیانی. او زما د دلیل شته هغه دا داونې ققرآانی کوي مو پهې ت کې سره کلام کوي د مخالف اعتراات د ف کوي او د د فکوو نه بعد او کله کله عدلله بیا د ثبات امیل منځ کې د مخالف رد کوي دیو جن صورت څلور حصے دی اوله حصہ غنين پاو دا تقریبا او پدې کې سلا ایتونه دي پدې سلا ایتونه کې بیان د الله د توحید او پدې ادله اودا خلقو بیان چا غي د خلا په توحید کې بیمانی ایمانی کړو تعریف کړو د خلا کتابي پټ کړو او غپ دنیا کې معظم قوم يهودو چ هغه ته امبيال مسالم لګلی شو کتاب ورتور کړی شو سردا کنه هغه بیمانی کړیو او هغه آره حضور کړی دا ذور به خوند چې مخلوقات او کواکب کو پرېدا فرشتي او جنات کو پرېدا سخی دبم سجدا کورا سخبه مې لګار نو دې هود بیان کئ چې دا ډېر بېمانه قومو سردا هدايت سردا کتاب سردا رسالت دی د الله کو اولهیت کې انکار کړو او شرک جوړ کړو نو اس پهات کې ادل الله سره عقلی دقلي من الملائکه او نقلي من الانبیاء المسالم په دای دا د دا الله ذکر کې د الله یواله چې خدای د کل صفاتونو کې یو ده او بیان کوي دغه قوم چې هغه شرک کړو کفر کړو انکار یې کړو او د غوی انجام بیاي د دنیا او دداخل اوله صاب ثبات تر توحید بالادله او بیایان دغ قوم چاغوی په د مسله کې چل ول کمانې حق تحریف کړیو دا په سه تونو کې ذکر کوي بیا سله تونو نه بعد دوی مسله شروعي ولم ماجا رسول من نندله اګه کې اثبات تر رسالت کړي د اثبات تر رسالت دوه طریقي دي یو دا چې د مخالف شوبرت کا نوستمو د اضافت شو دویم دا چې په خپل مضاع دلیل پېښ کا دا دواړه طریقي دکر کړي اګه نه اعتراضونه په پیغمبر کوي چې توري شتینه پیغمبر زکني چته د اغه خلق عمر غره چې هغه جادوګرو لکه حضرت داوود او سلیمان اضا به نه دا چې راځي چته زګه غلطه چې ته خدای غاکه عمر غره چې اولیاء نه کرامت نه مني شفاعت نه مني خیرات صدقات نه مني ته خدای خلق عمر غره نو ته وسوي چې زنیم قران دا و وایي ټیک دا غ خلق عمر غره خدا ته چه دا پای کینی اندات اعتراض پر سالت دا که پیغمبر پیغمبر زخانه ده چه دې ګور ده داود او سليمان تعریف کړي اوغه حجاد ګورو نو جواب دا ده چه زه ټیک دا غیمر ګریم خدا ته چه سوایده پای کینیشته دې زمه اعتراض دا کړي چه ته زګه غلطه چه خدا یو شیر علی ګړی دوته راغې انکار کې جادو الله را غلې دے فرشتي راغلې حالو د مارود دا ونګې دا دم دا کارونه د وختانه الله تعالی غلې مشران وکړي دا غې جواب کوي چې الله تعالی غلې تا دروغ وایئ او قراری ګریو دې له امتحان درېم اعتراض پیغمبر دا کوي چې تزکې پیغمبر نه چته حق پراستو هغه کلام رد کې مشران و برابریناوی جواب هغه کلام چې هغه کې د شرک شوبه ده هغه نه دی ویلې ازه بل اعتراض په پیغمبر زه کړي چې پرون دیو خبره کړو نن خپل دا غنو وختې ما نن من آیت نن نصحا او ته دامن پرون پروندې بیتل مګلاسه مخ کوو سیوارو تابه نیمه د اعتراض کوي چې تا پروندې وانه کوله سنتونه پاسه ښاډ دا و کنه ویناس دا به ني دا نهه ترازونه دا پتام دي په دې نوٹ کې دا سره وی لیکي جواب زذو فوائد حکم تابع پرون چې می کول نزه ک می کول چې ماي دا دیندي مشران کړي نو ماي دیندي وځو کتابونه قران او سنتو کوټ نه دا خو دینونو نو ما پیا پهدل بایزم نس کما نما زه زدي وای نه دي خونم چې پرونتې کول پرونتہ پرتګناو سنوس ليو باندې پرونتہ برسن اپستا نو اوس نه نا غوندي د وخت مناسب هرې اوکاري بلې ترا تذکا پیغمبر ني ځنده خدای نه زولې نه مني وقالو اتخذ الرحمن ولدا دا الله نه عشتې جواب دا الله قیاس وو بنديان مو کوي دغه دا په دین تپوشي دا لوی هلما چې اخون سه دا غټه پنڈای دا mula سه دا غټ پټکه اغېدا خبر نه کولا او کې کتر پیغمبر نخدای دی منتوئی کنی چی دی پیغمبر دی لاؤ لائو کل من اللہ دارنگی کتر اشتی نی نمشر آنو بایو جمدر کنی جواب دا اللہ اصطان دی چی څوک پو کی ما بندی وحی راولی گلا دادا خدای اصطان دی او بادشاہ دا عرچا در تنی دی چی ما دا قانون پاس که خبر شا بادشاہ اعلان کئی الله اعلانو که دا توحید ما تیراولی گا بل اعتراض ته خپل پریشاني پرونی مخ یو مختون نه بل مختري تا ته ووي الک استاس ډګ ګو दर्शته کنا پرونی سکول نن سکه جواب زلال حکومت طالب بل اعتراض تو اج درګاونو باندې طواف موکو نو صفا مروا خو دو ډیرای دي چې پاغه باندې هغه شوی و ما کار دیني دي نو تخفل اگے تو تواف کے موں منی کے جواب ما تعالی وی, جی ما وی جی کن کن دی ما تعالی وی یا جرسوس کول کلو دی خورم خانہ کعبہ طواف کن کوم ز دپلای د حکم تابیم دا نهه تیرا زوندی پر او دا دفقئی زب چزائی نزب دا ان شاء الله جزاء تورثم نزوی توزیف کو کی داڑم بیا ترا دے دا پتا بون کی گورے کله کی دا ختم شی نو سورت نیم ختم شو سورت به نیم سی پاره ده پینځه پاوا پرې پا دوړ پا پا مضمون دا روبا ختم شو په توحید او پرېسالت نو درې مضمون د آتي وصل شپغو یا نه روبه ختم شي نو دا غې نه شروع شي د لېسل بیره مخکې عقایده ذکر شي نو ورته دا نه چې عقیده د توحید شته انو عمل نکې لسه برر انت ولجو حکم قبل المشك ورونه نه نیکی غوړ دي چې بندنه ته تصحيح کولت کې تہجد کې اشراق کې تصحيح کولت کې او ته jihad نه پاسه ملک کې کافر غالب شه مسلمانانه دلیل غړي نو ته jihad نه نه دې هنستاله توحيد سبا کار دې او ستاله شيحولت سره پکار دې جهاد لپاره درې منظر ذکر کړي یو منزل د مجاهد ټریننګ چې جهاد له وسوک دی اغه څوک بزي چې هغه ټریننګ کړي او د ټریننګ لپاره لږ قاعده خي پنځه قاعده د درسره تعلق لري او پنځه د اندامونو سره چې دا لږ قاعده ټریننګ شوي نو جهاد تطلیشي ازه په خپل ځای تشری ان شاء دویم چې ملک امن وي کمل کې امن ني نو مجاهد زیاد نه شتلی چې کيم کې اغلا دا بے پردګری دا اوبال بچت سړي قدمه محفوظنه نو هغه بیا زیاد رساله شي نو زیاد لاله تلشي چې ملک کې امن ني دا امن د پاره قاعده ذکر کړي امن رسنګ کایمي وي امن پځې کایمي وي چې د ظالم نه بدلا وښه ان کاغه مرګ کړې نه وي وي کله چې په ملک کې د ظالمنا بدلا غسل شروع شي نو بیا سره ظلم نه کوي اغه وایي روړه کما قتل وکړ نو ما پانسې کوي کما سره وو نو ما وایي کما دېچا نور خورته قتل نما ما دلته ورږي کله چې په ملک کې د مجرم امن جاری شي نو په ملک کې امن راځي حکومت پولیس مقرره کړي فوج امن قائم وي قائم دي کینام حکومت دا وای مشران وتا چې چا ظلم وک نو پکلي کېونی شي بدلت و اخلي چې چا سکو نو غوي او چې چا پردای لو خور تاو قتل نو سترګي تنه بیا امن قایمي کې کنا سات قایمي کې امن واله کې قران حکومت منی رنده په زور سره امن قایمي کو پولیس او فوج سره امن د خدای په قانون قائمي دي او عرب چاغي کې لټ مارو او راکي هغه کې څنګه امن قائم کي حديث کې را دي د عديب نه حاتم حضرت منگ خیٹا چا حضرت مونږ به کله په خېټه ماړو شو موخه نه توګيو نه چاري او دې ملک په کله امن هم قائم شي لټ مار دي نبی علی السلام ورته یا دی زردی چې تاسو کورونه بدمال لډکې او د هیرېنه د بغداد نه یو خدابره روانې او د بیت تواف ته اخوکې پیغله خدابوی او د زیورات و دا کالون او د کالونه وړکې تر توفی بیت الله تو دا الله پکور کې بتواف کې دا اتس او ملا ټول په غرون کې پسارا کې منزل ده خوش دا برابرونه لا تخافي الا الله او بغیر د الله نه د بچایره ورسلنی یي کیواده برابرونه ادي چونکی د توي قبا قبیلنه او توي قبيله په غړن کې اوسيږي او ټول لوټمارو ادي او ته انا در تهي دایر وای لوټمارتا فقلت ان دارت اي مارته اگر لټمار د پي کبال بچرته تيلي چې پيغ له خضر روانه ده او د کالو زیورات ډکره ايکي واجده فقلت ان دارت اي مارته اگر لټمار بچرته تيلي حضرت ما ته وي چې عادي اگر لټمار بمحافظ ګرځيدي ديلي اغيبلار ساتي عادي وي نبی علیه السلام دنیا نا تیر شوی ده یقیناً زمون کوونه د مال دولت لگ شوی دی اما اخپر اولی ده چیو خود در ایراک نراروانه ده بغداد نه او د زیوارات و ڈکه ده فیغله ده ما ده تپوس کو چه چرت ازی تو اغیوه عمرکم یکی واده نو امن پس قائمه گی یو در امن قانون چې د ظالم نه بدلاغ استه شید دا به زیقاتل کینو پرار به وکالت کین زی کی به اغلاو کی جنگونو کی نورو به پسرو لاری دا غوله کې دی شي چې زه ظالم نه تبریه شي به دتوب کینو د به زمای یو استاد ده زورتہ بدنشم گو رے. او د مؤتدی نه ظالم چرته به مشک نه ظالم چرته سپیر اور کول خو پرې دته بایکاټونو مشکوله مفتي نشک دارنګې د دا جماعت تنظیم نه مخالفت کی نه دیو یره مرګره نه مکوویر سره بیا غو د قران د ټول احکام چې حدود او قصاص دي نه ټول مسلقه چې ته دا وای بایکار نه کې بد پینوای نو بیا غو د قران د احکام ټول غلط دي لا کړي واه سده شریف خدا وا د لوی خاندان واه صحابه پریشان شو چې دین بلاسم کیږي نو جرګا یو کړه چې حضرت تاسو پېښکول غواړي چې معافي کې اسامه دا نبي عليه السلام د متبنا زیو اسامه ابن زید او فاطمه لوروه نو دغه جرګا لړه چې حضرت تواي چې دا معافي دوه لړه حدیث کې را نبی نبي عليه السلام ته یې معاف کړ حدیث ګرادی د نبي عليه السلام اننګیسرو شو ک ان معاف تو په جنت روان حدیث ګرادی دا سรือشو چتا به پدی انګو کې چا انارپ نه چورټیږي یو حسینا او حضرت اف اللہ زه خدای غون رو سکوی په من ذړه پیر شو کم قوم کې چې غیرت ني او قوم کې چې نن ني ناغه قوم به غیرت اي جماعت به غیرت اي د یو جن جماعت ارکان د جماعت تنظیم به غیرت دی غی دا غي کې ننګ او غیرت ني پرمات امیر سے وای سو اته هرګه کئ کيو سره د دغه مخالف شون ته وای بایکاټ کئ ما ماغه بایکاټ کوی زه تیار یم او تاسو هم کوی کې دمو د تنظیم خلاف کئ مقابل کې لاړ وی قسمونه دل تارکانو خاړه ځمږه د تنظیم خلافې نوم ورسره نه کینې اغه مشري دینه مخالفي نه سره کینې قسم میم کولای د تدسات میشته نو دا جماعت چلیږي زوته نه دی هو چې کلاکی غنیت اجرت نشته فلم تو غن انكم فئاتكم ولو كثرت غن فائدہ نشي رسول دی دلته ستانو جماعت فائدہ رسولي کې چې کلاکی می غیره ترجمه کولو چل بوشي چنن پکېنی د خپل قواعد منلني نو د دې ذکر کئ چې بل الله ابن احمد ایمان راوړ او امیر دروم اپ او تو افکو یو بدوته په تو اف کې روانې شو حضرت صادق کوله جبل الله غوسه او امیر دغه مکه او چا خبر نه شو کوله هغه بدولا سپیړ ورک بدولا حضرت مړه دې الله تعالی نو ته فریاد وکړه چې امیر دروم چې مسلمان شه د مال سپیړ ورکړه ها اځه کیمر راوخته خلکو ورته ځ اف امیر سره د حضرت مروي د خدای قانون او امیر دغه یو روم دی چې ټول دنیایي ارسوکی روز وباک نه غنو ټول رسوکی او د خدای قانون او سکون جې بلایو درو اتا سپېړو کړې دې ویاشه دبه دې کوړه وې چې به دې دې کوړه نو تاسو پیړو څنګه ورکا وني غو دې گلاس کته کا اوبو دراوخته ورکا څنګه چې درکو دې دا هغه ډیر لوي شانمو بدووله د امغ باندې سپېړه ور کړه جب الله غوسه شو او داغه مرتد شو سن چوده کې چې کمجنګ دي صحابه او قنصرین باندې شوې دي روم پیران کې جب الله هغه کې راډون دی شو د پوز یو کو جهادت عمر شته ویو وکای وی چې سپېړه نه ور کړه هغه مرتد شو اته تیمار ایس باک نن له ټول مرتد شي د خدا قانون لپاره سكون د جماعت په تنظیم کې چې کله بغیرت ارکان راشي نجمات تسنست کی وی صبر کو گزاره کو ود گذاری دی تا قرآن نه دلصه تا نوی لوسی چې مجرم له سزا ورک کې بل رکن بې معنی او دا بغیرت او ذکر ا دی چې ارکان کې بغیرت او راشي دیو جن قرآن د دې باک میں کې زالم له سزا ورک کې کبل جرمن کی او صاحب او که دا غیرت پیدا کړو یو خدای راضی قامیلیا وای د فقان بمو چلو بغیر ضمانت پی دی ستاخه که سشته یو او بهګه پیدا کین بیا راشه را له اپاغه سنځاریکړه دا نه ماید که مجھے خپل یو ما غلطی وشو زما کی کوم سزا نه غو پمو چلو عدالت کی دی شي چې د اوسړي ایمان په خپلای مضبوط وی او دا یقیني چې اخر تک خل عذاب نه پیلل دن. دنیا کې عذاب نه فخر کوي چې کوم به معنی شي نو زی اخلاق او اختیاره سرپرستی روري جنگ کوي اور اوري ماوینوي په فوج او پولیس باندې امن نه لږی امن د غایب قانون لږی نو جهاد الکلی شي چې امن وي ادا امن قاعده دي کړګړې دي سلور دا مسله بوتل لیدا تر درمی سپاره pore او درمی سپاره پسه دم اج یا ایو الذین امنو انفقو داغه نسلو مضمون انفاق فی سبیل اللہ او داغه دلان آداب د جماعت ذکر کوي یو بل سره تعلق خصوصات یې لندین صورت کې سلوور مزامین دی توحید رسالت جهاد او انفاق اپ دې سلوور سلوور تفیکری دی توحید سره ذکر کئی ایمان بالآخرا ارسالت صرح ذکر کئی صداقت الكتاب دائنگی دیاد سره ذکر کئی التنظیم دو جماعت تنظیم او انفاق سره ذکر کئی الاداق اور مقاصد اطول ذکر کئی دو مقصد اثبات تا مقاصد و سمانیو دے سلور مسرحان او سلور تفیانی ما صورت اجمالا نه وې ما صورت او داغي صورت منقسم دي اقسام 24 اول قسم د اول نه شروع دي تر سلم آیات پورې ادیم قسم شروع دي او هغه کې د 28 آیاتونه دي بیا د هر په کې زه توحید بیم حصہ لا د رد شرک فعلی بیا دیو وصل شپږو یان شروع دے دریم مضمون الجهاد فی سبیل الله تعالی او د جهاد د فار طریقې او تنظیم سپاره پوری دا مضمون بوتل لري بیا څلورم مضمون شروع دے الانفاق فی سبیل الله تعالی د خدای دین کې مان لګول جهاد والا کې چې خپل مال لګې چې ته جهاد د مال لپاره کې کلاشن کو پرا پټوم تما چور اړم نوغه جهاد شه هغه جنگ شه نه دې لپاره جهاد کوم چې د کافر قوت ختم کم چې عمل کې مسلمانان پادشي ده الله قانون جاری شي چې په دې نه جهاد کې چې دې دولت لپاره کلاشن کو پل کې نوغه جهاد شه بیا آداب دین فار ذکر کړي دالنګه هر کاری خیر کی یا چې ځان او بل مال لگے درا کړ بابا نصير اغلې کالج لکه د جولای دیجی مدرسو ماهور ور کوي او قرآن راځي ناغص رئیس دی باز په کې ډو سنب سررانی عارف اسملني مې د بيد کملا کړو لیډ د نور سره اړي یان دا دین دور کم زوري شهوي او بیا در خلق و مال پا برزای لگی چه بولو کی لیکن که قرآن زکای نه نلگی دی باندیوی زکایت نکیگی زکا قرآن ہوئی کانا پاہ دای کیگی نمل که داری محتمیم چند دیر آٹولی نپا قالا قولو په سغراکو برای خرچ کئی در قرآن باندې چه کتا پوسی که چه ستا سو آمازن سور ده تما تداو خواهی چه قرآن مانین سور خرچ ده نہ پتن خاګانوې کتابونه دي ا په لن دین دي قران د پاره نو قران شته نه د قران د کولو د پاره څه بندي بس دی پدې نشته ا ټوله پدې جو کتاب د پاسه د پټول وکړي خير حکم من تعلم القرانه وعلم ورغه څو د قران کوي د کئ رسید بک باندې دالی کړي او چې تاسو کوي په څه ټوله بنور لګي مدرسو کې قران نشته نصاب کې نه داخل او که تاسو فکر کوئ چې نصاب کې قران څخه نه او که تاسو فکر ترجمه کړه کمونځ ته تاسو ګو یو پرچا نده غي جواب نشي کوله او دا هغه لپاره پریشانی قران څخه از برانم ترجمه دا او هغه له وخت نه یاني سار وختي د مدرسې نه مخې یا ماجیګر یعنی وښوم نور کوي د نړۍ د مل حالت ته د موليانو وقاق به قران ترجمه بغل و اوس ولایت بس کړي چې ځدني کی نو سورۃ منقسم ده اقسام 4 تا او مقصد سورۃ اثبات المقاصد المهمه ا ماقاصد المهمه مونږه بیان کړو چې کله سورۃ شروع کیږي نو مونږه مخکې د سورۃ مقصد بیان کړو بیا د سورۃ تقسیم بیان کړو چې سورۃ منقسم ده څلور اقسامه تا درم د سورت ممیزات چه ده سورت پس بانده منتاز ده د قرآن آغا سورت چه پاغه که اثبات تا مقاسد و سمانیو شوه ده به تفصیل لا مسیل لها لاغه مثل نیشه قرآن که بل منتاز ده سورت بقرب پده چه آغا تور امقاسد راغستی دی سلور مسرحن از سلور زمنن آغا ده سورت نور سورتونکی بی نور مضمون قو دا مقاسد آ... سمانیه نی دیو آغستی دا سی بعدو که یو مقصد بعدو که دعا لیکن قرآن سورتی آغا توڑا مقاسد دیو آغستی دیو بی تفصیل دیو کردی یو دا اینی سورت ممتاز دی پا پلیتای دی یہودو که مفصل دی یہودو پلیتی مفصل ذکر کړی دا دا غی بیمانی نور سورتونکی من دی یہودو بیانشتے ودلته تفصیلی ذکر کړی داونګي صورت ممتاز ده پدې باندې چې الٰه د یهود رت کړی ده یهود الٰه ا ایجل کېو پاغه مفصل کلام کړی او رت کړی ده داونګي صورت ممتاز ده یهود ا غپلیتای تفصيلوار ذکر کړی دی پلا رودنی کو د موجوده حضرت شو به موجوده اون پالیسی ذکر کئ عادت تر شم پالیتای ذکر کئ او تفصیل کئ پدی باندې ادارې کی صورت ممتاز ده پاغنه شوبات او چې پر سالکتی نور کوم شوبات شته په دانه شوبې پدی طریقې سره بل ځای کې نشته ده دالې صورت ممتاز ده د جهاد په اصول جهاد لا درې منځل دي یو ابتدایي چې لا مجاهد او جنگ ته نه دی تللي دې ته موږ ابتدایي وایي د جهاد اصول دي درمیانا چې میدان د جهاد کې متسکه امیر وسکه رایهت وسکه درېم اصول دي د جهاد بعد الختتام کمل کې فتو شي مجاهد فتو کې نیو وسه کوي اکه مجاهد شکست کوونه به وسه کوي دا درې منځلا د جهاد دی, دی قراني خي یو ابتدایي چې جهاد تبسوب دی او دا غوټ ټریننګ وسین دی دا غټي وروانی راځم چې ګورې را باندې سړکې کاغذ سره علم چې ګورې را باندې سړکې کاغذ سره ٹریننګ وکړي نو د دې صورت کې ابتدایي اصول دي د ٹریننګ سورتی نه سا کې درمینه اصول دي چې کله جihad میدان تورسي نو امیر او مامور څو حکومت دي امیر واسه کوي او معمور رایه واسه کوي کله چې jihad اخر تورسي یا فتو kia shikas مذاغي اصول دي انفال توبه کې او سوره فتح کې ا ته اي زموند دي کلی یو ملتان کې ختل کړو دا غترو له درس خاص ركنو زماري دوستو نو هغهږي په دردنور طلا نو غالق پنځيش کال کېت شه وی اپیل کو زچلا اورته جمع ښه موږ ته ګرلو کید نو تاسو کو دا په دوی سره د بنگل وی بیګم روډ باندې دا موږ یې څو غوډه چرانه دی 12 و بجې 12 و بجې یو بجو موږ دربان چې ولارو موږ یې چې په ملاقات وکړو کوم دنه ما په فور نه په دوی سره پروتو مونت کی تو تو اجازت توشه چرازی برنده که که ناستو؟ گنترلی مناستو دن بیٹه که اغا پروتو کتاب کورتو درس آت تیرشه اخری که گنتیوالا نوکر راگه که ملمنو تاوی را دنیم مونت دن نلرو که جوان بیٹه که کتا قالیو غوری دلو مونت اجازت در ناستو ما دا کتاب کود زمسروفم نزده و جنا ما زر تاوستا اجازت در نکر دا کتاب بیر مختار و نه وی مې په کتاب کې سمج مونږه دې جنگ مې په جنگ لري دایو امریکایي پروفیسور لري د په جنگ مې دې جنگ په درې اوقات دي ابتدايه درمیانا او اخیری د دې جنگ په کم ځون باندې کتاب لیکل کېږي دا سه مې درې ابتدايه مونږه لیکلې د سپای ټریننګ په درمیانا د معمول حقوق کاخری ما تو ای دا دای خودیش دی پکیم این نمی ایسی خود کتاب دی تو ای خود کتاب دی دا داستی کتاب دنیا کشتی چه ابتداییون وی در مینون وی آخیرین وی دی جن مایاو ما داگسته دید، دا داگسته نمی قرآن داگسته دید، مایاو داگسته کداشتی، مایاو قرآن خواهد که پروتو، ما سورته بقره راو کوله د جهاد ما دا اصولي د مجاهد دته اغه کته کنه سورته نسامی متثر بیان کو دا در ميانا. او انفال می بیان کو اخیری فطر ما کوي وار وکا تی راو سو وسو اغه پنه لیکل ما چې خطر و الله څنګه د ډور بهتر کید دنیا کې کی. داشه کتاب همانودی دلیم مایده و جنا صحاباو انپر و گوارو تیسرا و قیسر تی در درگون و کلون سلطنتون و غیل شکست ورکو ذکر آغی تا در تریننگ قرآن کرو اگر درگون و کلون سلطنتون اتباع کرد اگر انپر در میره خاندان کامیاب شون ذکر آغی در تریننگ کرد قرآن کرد ما تاوی تو با درد کتاب ما ته وی په تفاصیل کې خدای نشته ما په تفاصیل کې خلل ځلې موږ د ګرکړل معنی نشته په تا خوري لوي کتاب دی ما ته وی څه کوم دی مې د مردان یو بستره ورګه ونی کولای لږه ما ته وی ته البته څه کې ته یو لوی نوستې ته راشه او دا کتاب دا څه وایي نو ډېر ډېر څه ما تذما مگه وای که ټول خبر کور سره وکړه ته شو ته قران کولو لا دې وکیل سے دا مرګره می وای مطلب چې دې نو وکیل سے تو وای یا او دا یې وکړتې به ګل کول من میسر پلان است شورې یوغه 10 منټه غوښنه کومه تا اميشل ګوري تیر شو سره پورته کو ماتوي ستاسو موږ هم به سلور کال کوي یو شکایت هم معرف او سلور کالونه پس به ذیو درخواست وکم در در نو د قید کې دوه پدریم مرد به په خورتو درش کې په خورتو درشي نو دامه نن د خزانه رواخلي داخل کئ نو هغه بخښه شي من وې دا دې جو مسته ټکو جائتی دا خبر کیته وای جوړ دی بادشاہه منږه او نو کوه اجتی سره رغکولین موې خسه 70 تر کا 90 تر کا مې بې مراد زې زه وخت درو لګم ته ما ماګنیو هیڅ خبره کو لکه مونته خلکو ویل چې 100 روپۍ درځي شي سفنی هغه زمانه کې با زمانه کې 200 روپۍ مایی که را دیده با سو فیسی ما تا ملگری ورسا دی فیس خلاسی اوکا آقا وی دی ملگری دی سو وی مای دی وی چه دی سیب نوکران بای لاغی خدمت موقع مگا ما توی چاب تا کمشه چه تاو خو چه لس دا لرزو اوگتم نوزه داغی اوش بجات نشم کور فولی نتا که را دی کمشه وقتا تا بیغام منګرا مې دایره کو ما څوکې دوه شه تیر شه دا یو کال راي چې تاسو مجیم سلو کال کې ما په خورت ضروريګو تاسو سوالا شي دا درخواست ورکې مجیم خورا وای تاسو نه غته وې مې سپته مې دغه زې ولې چې زوم منګل خلړم درخواست ورکړ دا روغا علیکم سره کې وای دا دا قران برکتو ما غته مې سړي تاتلوار کولا دیمن نو بوت غنجو خدا بوته هري قدر خلقو کو ناش نه ما باندې دا یو څیو جره زما کله کله خد در لېګم ما له جواب دیچا زانګر دې کې واړم چې ساده طریقہ شایفه دغه مودداغه خطونه برات له دغه زمانه خبره ولا علم چې وي قران دا څه تدین چې دا تش توحید نه بیا نی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 لو قران ممتاز ده په ذکر د امور ابتدائيه ولر دیا دا ونګه ممتاز ده په ذکر د امثلو د انفاق په سبیل الله تعالی د خدای دین کې مال لا ګول اداغي مثالونه مميزاته صورت من ختم کړه صورت منتاز ده په اسباته توحید صورت ممتاز ده په بیان د یهودو سورت ممتاز ده په پليټاو د ايوبو د يهودو ابان وجدان سورت ممتاز ده هغه نه شوبه چې په رسالت کی سورت ممتاز ده په مورې مو سهول الجهاد او دغه تاسيس دا ني سورت ممتاز ده په واقعات او د وازمن فتوسن شیدا حزیمت سن شیدي صورت ممتاز ده پینفاق فی سبیل الله تعالی صورت ممتاز ده په امسلو د جهاد صورت ممتاز ده په آداب د جماعت صورت ممتاز ده په اصلاح د ماملاو صورت ممتاز ده په مقاصد مهمه عامنه ما دالسم مایزاب ذکر کړ لز کافی نور مسته قومش نمونه قروار څلورمه نه ته پوسګي چې دا صورت په صورت ژوند ممتاز ده دا لږ ما مختصر مختصر شي ته درور کې مالک الگای شه کړیږي اجازه کې تفصیل ما کون په یو صورت باندې جل لیکلی شي نه ما پاره کې مختصر ذکر کړئ دا دغه د صورت مناسبت ما خبر سلام دا مناسبت پوسوت ذکر کړئ مکه صورت کے سوال شیو ادي صورت کې اغسوال نو کې صورت کې سوال ده او دې کې اغه مقصد دی مکه صورت کې سوال شیو اې دینه صراط المستقیم نو کے صورت کې داګه جواب ده ذالکل کتاب دارې وفیخ وکمتا صراط المستقیم صراط المستقیم څه ده ذالکل کتاب دارې وفیخ مکه صورت کے بیان شي د منعمون علیہم شیو نو د دې صورت کې داغي صفات دي منعمون علیه صدق ال متقین الذين ینون بالغیب و یقومون الصلاۃ متقین داری. درہم. سورت کے دا دي دعا دریم مکه صورت کې بیان شه د مغظون علیہم نو د دې صورت کې جواب ده ا غسول دی یوه غضب علی امر رسول دی یوه مکه صورت کې بیان شه د ظالمین او ادی سورۃ جن سارا ذکر دې لاله منافقین ورپسې منافقین دي دا هی مو کې سورۃ مکذوبن علیهم ذکر شو نو دې سورۃ کې د مخدوبن علیه بیان ده ان الذین کفروا سواهم علیهم انذرتهم ولم تذرهم لا یؤمنون فتملأ الله على قلوبهم مخدوبن علیه ذاتی مک کې ذالین ذکر شو نو دې کې د منافقین تشریح ده مک کی کې بیان شو دی یا کنابودو نو دې سورته کې جناب او تو تشريک کړي عمل کړي يا ايها الناس وجو ربكم مکه سورته بيان شو الحمد لله خالق الله دې نو دې سورته کې د الله ذکر کړي خلق الارض دا دې مکه سورته بيان شو درحمان و رحمانيت نو دې سورته کې داغي شون ذکر کړي ذو سن رحمان ما د نه پیدا کړي فلار نه ل پیدا کړي دارنګي زسمه کینه می درغنا وکړه د باران می د اسمان مې وره زرحمان او رحیمه مو صورت کې مالک یوم الدین ذکر شو نو دی صورت کې داغه نمونې د دا عذاب ذکر کای د يهودو چې څنګه دنیا کې عذاب راوالم نو اخر کې به عذاب راوالم صورت 10 غندلې ما خبر شو دمخ کې صورت جز جز را لې الحمدلله الذی خلق السماات الداري نجمه کی صورت کې رب العالمین اغه الله چې پیدا یاد کړی مې د نشنا ابیا مې تربيت درکړل صورت کې الرحمن الرحیم نو صورت کې د رحمانیت اغه احسان اغه وجود مې درکړل او انزل من السماء ماء يغيث الارض هذا د رحمانیت کې مکه صورت کې مالک یوم الدین نو د دې صورت کې لهم عذاب نليم داني يدي صورت کې نمونې د آزاد ذکر کوي د دنیا د يهودو موکي صورت کې یا کن نو ندي صورت کې ځان لګ کئ پسې په عبادت تفا هاي دغره انداد غوړي واستعينوا بالصبر والصلاح معنا دا خداه توفيق را کئ چې ستا ثابتای کوم تاسو ستا به دین باندې کلاګم لوې شیخ انداد دا چې ستا په و استعينوا بالصبر والصلاة داند یې کنه سین نو کې صورت کې سوال شو هدین الصراط المستقیم نو دې صورت کې وایي ظاهر کتاب او غیر دې کتاب نشي کوي وان کنتم في ريب مما مم مم نزلنا على عبدنا قطاس په دې نه غلار کې شک کوئی فاتو بسوره ممسري راړيو دلیل کنه نو قرآن کوي نو صورت کې انعام تعاليم نتی صورت کې داغي صفات ذکر کړي الّذین ؤمنوا بالغیب ويقيمون الصلاة دا پنځه صفات یې جا کینغه مونږ نه مونږ لیدي مخکې صورت کې مذمومونه لرهم ان الذین کفرو سواء علیهم ختم الله علی قلوبهم او دا مثال یهود مخکې صورت کې ظالم داغي ومن الناس میقولو آمنا بالله دا ځالی کله یو دلته کله بل دلته داغي داغي نو صورت فاتحہِ مطن گردو لئے ادائی تشریف کرے دا لکا او مطن تھی سورت بقرا شرحن للفاتحہ بلوجوہ لہا شرحا دا لس جوہات تھی اپدلس جو سرا تفصیل گئی فالسورت تفصیل و شرحن للفاتحہ تھی سورت او شرحن لفاتحہ لئے اگا سلور مقاسد من بیان که د صورت مقصد یو د صورت تقسیم مزامین او تدوا د صورت ممیزات درې د صورت ربط ما قبر سره سره لو په دې پینځه مزهون هغه ګران کړن ځای نه نو هغه مزه بیانوم د هدايت معنا ما کړی وا او اصول مثلول بیان کړی